Shkurtim mjekra zonë nuk kanë asnjë argument të saktë që t'rregojnë që duhet të shkurtuam mjekra. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka pasur mjekra të gjatë, të mabë. Dhe nuk ka asnjë hadith të saktë që t'rregojnë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka shkurtuar mjekrën. Se nga kur, është shkurtuar kurrë. Është vetëm hadithi i dobët te Tirmidhiu. Nuk është hadith i dobët. Do të thon, që shkurtim mjekrën nuk lejohet shkurtuar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar në disa hadithe që mjekrat të lëshohat, ka thënë "Ufurlu lliha", "Uful liha", "Uful liha". Ulshojni mjekat, shtojni mjekat, shumoini mjekat, leriini mjekat, kupton? Urxu liha, leni, kupton? Megjithashtu thot e... kuptimi i mesazhit, urxu athaninakulshojni, thot athanin jurave qon majet e mjekave, ulshojni majet e mjekave. Unë një person e pret se ka lshuar mjekës, po e ka e ka heq. A e vë ditën? Pse donë që ka shumë hendithe që urdhoi, kur urdhon lshoje, nëse ti e shkurton, në nëse ka lshuar. Në të vërtetë, kupton? Kjo është ide e përgjithshme. U transmetua disa sahabë që e shkurtonin, por ata kanë keq kuptuar të ligjjeve. Kaq që ata mësuan nga Abdullah ibn Omeris, domos, që e shkurtonde me hanxh. Kur shkurtonde flokët, shkurtonde edhe një pjesë mjegër. E kapte mjegër, dhe çfarë dilte nga grushti i ti, tij, e shkurtonde. Një problemi jo është gjithë sa djatë ka pasur mjegër në Abdullah ibn Omeris, sa djatë. E ka pasur një pllumb, dy pllumb, tre pllumb, sepse savoj ka pasur mjegër pas në dhaja. Ali u tregoi se ka pasur mjegër kur ulëshe, i vinte deri tek derën e preher mjegër. Ajs nikën madhe ka pasë lirë odhallom. Pas nikën madhe. Atë kur çdo personj që ka pas nikën madhe për shemb, se ne nuk e dim, as kush nuk e di se sa madhe ka pasë odhallom numrin e nikën. S'ka transmetim për këtë gjë. Ku e kaftë nikën e kaftë këtu lart, apo më poshtë, apo më poshtë, apo më poshtë që pas e çan ngelet domethënë e shkurtonte. Ku e kaftë nikën? Për punën e pantollës, gjithuaj ka dhënë saktë të Bukuresti të muslimanit të tjerë që Profeti sallallahu alajhissalam ka thënë: Ma as fele min al-Ka'bein min al-izar fi an-nar. Thot izar, izari është rroba që vishin sahabët atëherë onë tyre që është poshtë nyjes është në zjarr. Ai se disa dietarë kanë thënë domodin që kjo tregon domodin që puna i zaharës më rëndë se punëmikës, se ka hadith të qartë që është në zjarr xhenemit. Gjithashtu profeti sallallam ka thënë një hadith që zgjatja e rrobës është prej mendje së sëmëdhës, domodin vet zgjatja e rrobës e çon një në mendje së sëmëdhës. Ai ka treguar që i zaharë muslimanit është në gjyqëmen e këmës, në gjyqëmen e kësirit. Nëse ka domozojmë ta zgjatë më shumë deri deri mbi nyje, pastaj këtë poshtë sa është në zjarr. Edhe pastaj thot kush e mban në me mendim moshi ai ka tre dënime, nuk e shikon Allahu dënimin, nuk e paston nuk i flet dënimi të tij, e kupton? Domethënë, tjetri është ti e shtalçosh, tjetri është ta bosh në mendim moshi, domethënë janë dy dy dënime të ndryshme, për të parën është tjetër xhenem, për dytën ka dënim akoma më të rënd. Edhe sheh albani ka treguar një hadith nga profeti sollallahu alajhi dhe ka thënë: "El isbanu min al-mahila" Domthon, hyjimi i rrobës është prej menimsisë. Domthon, një person që çon rrobën ai në të vërtetë do shkojë dashje pa dashje te menimsia. Psi çështë këto është punë të zemrës, këto janë punë të zemrës që ne nuk i dimi. I di domthonë i di të çaftës, qartë?